Ràlios limitats ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Petlla! Frances Francesc, FM La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona Fora 24 hores! Ràlios limitats ve a 91.6 FM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 que de sobte ha posseït pel bullici, pel moviment i un caràcter gairebé festiu. Fa 21 anys que som en aquesta plaça, explica Alfred Puig, vocal de la Junta Directiva de l'Agrupament Ferroviari. Tot i que aquest mercat ja en té 26, ja que abans vam estar en altres localitats. El principal objectiu és promoure l'afició al col·leccionisme i que les persones intentin fer les seves pròpies maquetes. Però si bé, el que més es ve al mercat són cotxes i trens, la clientela també busca en cadascuna de les seves trobades joguines antigues de llauna, maquetes de vehicles militars i civils, escalèstrics, cotxes de bombers, soldadets de plom, insígnies, llibres sobre història ferroviària, baixes de fusta... Com ens explica Puig, de Cli... Puig el client que visita cada primer diumenge de mes a la plaça de la Massada és una persona especialitzada que va buscar el fascicle que li falta o simplement per curiositat. També els paradistes que venen són sempre els mateixos. Alguns posen la parada a la plaça des de fa els mateixos anys que el mercat. Les característiques d'aquest recinte comercial de la plaça de Massades han canviat molt en aquestes dues dècades. Si, va, si bé va començar sent un recinte especialment d intercanvi d'uns articles per altres, ara hi domina la compra-venda. A la meva parada i venen assíduos el tren elèctric, diu en Joaquim Messeguer. A, a la vegada es queixa de la crisi, que estan baixant molt els preus i que la figura del col·leccionista s'està desgastant. Javier de Pedro, en la seva parada al costat de la de Messeguer, també ho nota. Les vendes diu que són molt fluixes, que quan van arribar l'euro van baixar, però ara, en la crisi, encara han baixat més. I el públic? Del públic... Eh, n'hi ha, diu el, diu el de Pedro però més el que compra ara aquest mercat d'intercanvi s'haurà de compartir espai l'espai que a partir de demà dissabte serà ocupat també per la nova fira d'art de Sagrera Sagrera Art, no us ho podeu perdre doncs sí, han de compartir espai a la plaça Massades però no dia perquè el que és, el, el que és la fira d'artesania es farà demà dissabte i pel que fa a la, la fira de ferroviària i, i tot aquest tot el que acabem de parlar es farà el primer diumenge de cada mes. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'ifaM as tot un poble qui us parla i acompanya a Marta Sanz, Ricardo Malabé i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.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 Doncs comencem parlant de l'Ajuntament de Barcelona, que ha aprovat avui la protecció del nucli antic de Sant Andreu. El ple de districte de divendres passat va aprovar per unanimitat la modificació del Pla General Metropolità per protegir el nucli antic de Sant Andreu. Avui s'ha realitzat l'últim tràmit que ha estat aprovat per l'Ajuntament Central, a la plaça Sant Jaume. Aquesta modificació, que s'inclouara dins del Pla General Metropolità, Això s'ha fet avui divendres.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 Després de més d'un any de debat, el projecte s'ha aprovat acceptant les modificacions que es demanaven i, finalment, la major part dels immobles afectats no seran enderrocats. Més coses a comentar-vos. Doncs, precisament, eh, en aquesta mateixa línia, amb la línia de continuar parlant del nucli antic de Sant Andreu, hem de dir que Sant Andreu culminarà el 2022 la renovació del seu casc antic.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 I ara ens acostem cap a la Sagrera, perquè tal com en dèiem en començar el nostre programa d'avui, la plaça Massades acollirà la Fira d'Art de la Sagrera, anomenada Sagra d'Art. L'objectiu d'aquesta nova iniciativa, impulsada pel Districte de Sant Andreu, és dinamitzar l'entorn comercial de la Sagrera a través d'un nou concepte de fira artística i d'artesania de qualitat. A partir d'ara, el primer dissabte de cada mes, de 10.30 a 20 hores, tens una cita amb l'art que no et pots perdre. Doncs hem de, de comentar-vos que la Fira d'Art de la Sagrera rep el suport de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, més coneguda com a FAOC, i comptarà amb la participació de diferents artistes i artesans que ens explicaran cada dissabte, en els tallers que s'han programat, les diferents tècniques dels seus oficis. Demà, vine a conèixer la tècnica del bufat de vidre a càrrec d'en Ferran Collado. Molt bé, i també us en parlàvem ahir, de fet doncs, aquesta setmana s'està realitzant la celebració dels 25 anys del Departament d'Il·lustració de la Llotja. El Departament d'Il·lustració de l'Escola Llotja, ubicada a la Sagrera, celebra el 25è aniversari amb una exposició única. Un centenar d'artistes reconeguts, molts d'ells premiats, es donen cita a la mostra que hi ha Artesania Catalunya fins al 10 de març. Després, l'exposició es traslladarà a la seu Sagrenenca. Doncs són estudiants de l'especialitat d'il·lustració de l'Escola Jotja. Aquests dies estan acabant de muntar l'exposició commemorativa d'aquest 25 aniversari d'aquest Departament Artístic entre mans i tenen les obres d'il·lustradors reconeguts que són exalumnes de l'escola. Això el que fa és encoratjar per continuar la carrera professional d'aquests alumnes. Més coses a comentar-vos ens en anem ja a conèixer algunes de les activitats que podreu gaudir aquest cap de setmana sense moure'ns dels nostres barris. Parlem del foment sardanista Andreuenc que us convida a una nova ballada de sardanes. El foment sardanista Andreuenc us convida aquest diumenge a les 12 del migdia a una nova ballada de sardanes. Doncs en aquesta ocasió comptaran amb la col·laboració amb la cobla contemporània que actuarà a la Plaça de Can Fabra. Atenció, el programa per a aquesta ballada serà: Uh, la primera la primer sardana que tocarà en serà 50 anys de Pitu Chamorro amb l'aire festiu de Martí de Joan, a per Ramon, Francesc Marros Somni de la plaça de Xavi i Pinyol, La meva saltirona de Josep Capell L'amic Frederic de Jaume Burjacs, Manel i Hasso, un somni real d'Agustí Serratacó Noses d'Ora Badalona de Jordi Paulí I Sardanes a l'Havana és el que tancarà aquesta ballada uh, Sardanes a l'Havana és de Jordi Molina també us informem que el foment sardanista Andreuenc organitza cursets els dilluns i dimecres de 19 a 2030 hores. Per més informació podeu trucar al telèfon 93 274 14 60. I acabarem aquest primer repàs de notícies parlant-vos del Centre Cívic de Navas, que us ofereix l'exposició L'Art del Trencadís. El Centre Cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix una nova exposició. Es tracta de L'Art del Trencadís. Aquesta exposició la podreu veure fins al 28 de febrer i va a càrrec de Joan Serinyà. El modernisme català ha estat la font d'inspiració d'en Joan Serinyà, artista català que ve del món de la pintura i la il·lustració publicitària. Fusiona l'art del trencadís gaudiniana amb l'escultura, tot donant com a resultat un univers eh, particular on el joc dels volums i les textures es du a un univers imaginari. Les, mateixa, les matèries primeres naturals com a pedres, fustes i ceràmiques són els elements bàsics i les senyes d'identitat de l'artista.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 Despia dos esmentrel nostre vent moll es mor. Vems de la terra, cobertes de flors. Què digues silenci, pega murmuris densos de La bo i el glaç et tenen, I la fosca fa perdre la direcció. Pensar d'on vents i plants sobre la terra. I envia el cel de 91.6 de la FM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Pelo. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com Usella van començar aquest programa, doncs una fira d'artesania a la plaça fortificada de Masada serà una de les principals. Activitats del projecte Sagrerart que pretén dinamitzar el barri de la Sagrera. Per parlar-ne d'aquesta primera edició de la Fira, tenim amb nosaltres el conseller de Promoció Econòmica del districte, el senyor Claudi Servalló. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria una mica que ens expliquéssiu com s'ha anat organitzant aquesta primera edició d'aquesta Fira de Sagrerart, perquè demà ja ja es posa en marxa, no? Efectivament, sí, demà comencem. La veritat és que això és una iniciativa que hem impulsat des del districte de Sant Andreu i uh -huh. que va sortir doncs a partir d'una demanda que ens va fer a l'Associació de Comerciants de la Segreta, al sac, uh -huh. en què ens deien doncs, bueno, que es constatava un estancament del comerç a la zona de la segreda, uh -huh. és un barri doncs que tindrà molt potencial que sent pel dia que hi hagi el tren, però que al moment doncs està en estaaturat i hem dit, sol, anem a buscar alguna activitat que pugui uh -huh. doncs crear un punt de referència que pugui servir per dinamitzar la Sagrera i uh -huh. per posar-los una mica de, doncs, el mapa dels punts d'interès de, de tota la ciutat. Uh -huh. I amb aquesta intenció doncs, eh, vam anar mirant. A la Sagrera hi ha varios actius que ens interessaven. Un és aquesta plaça porjada, el de de, de, de, plaça Massades, doncs, que és un entorn maco, tranquil, recollit. Tenim l'escola d'art i oficis Llotja, que és una uh -huh. escola de formació d'artistes de des de l'escola de la però és una escola coneguda a tot Europa, mm. i per tant vam començar a pensar doncs, que bueno, si conviam un entorn favorable amb l'escola d'art i aconseguíem doncs, crear una fira de productes d'art, no, no, no és una fira de, de cullarets i mocadors, sinó que és una fira d'una doncs, ja, un, artesania de qualitat, doncs que això podia ser un atractor de visites cap, a, cap al barri. Mm -hmm. I, I amb aquesta intenció l'hem muntada. A més, també contem amb una col·laboració o el suport de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya. Això què, això què vol dir? que també, Ells això, també es donaran a conèixer. Ben, això vol dir que nosaltres el que volíem era crear una, un producte diferenciat. Eh? No volíem uh -huh. fer una fira més o un de, doncs, de comerciants de productes artesanals d'alimentació o una fira que ja existís, no volíem crear una cosa diferent. Especialment perquè això doncs, tingui una repercussió a nivell de política ni atracció per tota la ciutat. I llavors hem pensat que, per assegurar doncs, una una qualitat i una innovació en els productes que es venessin, la, els qui ens podien ajudar a fer una selecció d'artesans són la, la FAO, que vol dir Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya. Que uh -huh. Són els artesans que tenen un carnet de la Generalitat que certifica que la seva producció doncs és artesanal i i original i innovadora. Uh -huh. I llavors ells són els que fan la tria de, de, de, dels artesans que exposaran a la fira, Uh -huh. La fan entre els seus associats, és gent de tot Catalunya i són gent doncs, que ens garanteixen un nivell, i una qualitat i una originalitat uh -huh. del seu producte. Per tant, és a través de la FAOC que demà es podrà gaudir de l'ensenyament de la tècnica del bufat de vidre Exactament. amb els senyors Arrancollado. que farem en aquesta fira és que a cada fira hi haurà un artesà o una artesana que ens ensenyarà com fa la seva feina. Demà hi ha en Ferran Collado, que ens explicarà el fa un taller de, de vidre bufat i en uh -huh. les següents edicions n'hi doncs, haurà un. Es farà un, una sessió al matí i una sessió a la tarda. La tira uh -huh. durà tot el dia, des de dos quarts d'onze fins a les vuit. Uh -huh. I per tant, doncs, estarà tot el dia allà a la plaça Massagas. Déu n'hi do, eh? el fareu treballar força amb aquest senyor. Des sí, a les deu del matí... Bueno, ell, el, en el cas del taller suposo que anirà fent demostracions i anirà fent actuacions i, i, i pràctiques uh -huh. al llarg del dia, però si la fira està oberta tot el dia, precisament doncs, per adaptar-nos els horaris de tothom que, que hi vulgui venir. Uh -huh. és, hi ha el metro de Sagrera allà al costat, línia blava i línia vermella, uh -huh. per tant, és un moment acostar-s'hi i poder veure doncs, una, una artesania i uns productes artesans i artístics doncs, de qualitat. També hi haurà un un estant uh -huh. de l'Escola perquè els alumnes uh -huh. puguin explicar el que fan i ensenyar una mica la, la seva producció i els seus treballs. Uh -huh. I una mica doncs, donar-se a conèixer i obrir-se al barri. Per tant, a través de l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja i de la Federació de Subversions d'Artesans d'Ofici de Catalunya el que vol és una mica associar la Sagrera amb l'art i l'artesania, una mica, no? Sí, sí, a llarg termini aquesta seria la idea. És a dir, uh -huh. és com doncs, més o menys tothom pot tenir el cap doncs, que la plaça del Pi Uh, hi ha una fira de pintors uh -huh. o que en un altre lloc de la ciutat doncs, hi pot haver hi una trobada d'un altre tipus d'artesans o que en algun lloc doncs, hi fan trobades de skaters o de músics o de tambors uh -huh. nosaltres volíem que la segreta doncs, acabi tant en el mapa de la ciutat com un punt de referència en el tema de l'art Aquí, uh -huh. Per això hem buscat aquesta fira, tenim l'esquadre de la llotja uh -huh. i ja sabem que hi ha alguns artesans, sobretot gent que col·laboren amb la llotja, que s'estan instal·lant allà al barri uh -huh. i per tant la idea és de cara al futur intentar veure si podem consolidar unes instal·lacions de tallers d'artesans en allà. A la zona de la plaça Massada és un casc antic, amb poca circulació, uh -huh. amb tallers petitonets, amb carrers especificats... Sí i amb bastants vocals, que alguns estan buits, i per tant, doncs, que poden permetre doncs, una combinació de taller amb vivenda o sense, i a prop també de l'allotge, per tant, a prop d'estudiants, i en fi, anar creant una mica de microclima, si em permeteu dir així, doncs, que, que ens potenciï aquesta activitat artística. Uh -huh. uh, també em de a la plaça Massades, el al primer diumenge de cada mes, a realitzar aquesta... Sí, exposició d'intercanvi i de joguines Sí, sí, la fira de modelisme una uh -huh. fira de modelisme que ja porta força anys funcionant i que és uh -huh. un remerent a tot Espanya uh -huh. perquè s'han només dues l'una a Madrid i l'una aquí. i la veritat és que té molta atracció i té molt uh -huh. molt molt d'èxit i una mica hem doncs, vam pensar doncs, bueno, inspirant-nos també en aquest model de dir si a si la fira d'art de, de la uh -huh. Sagrera doncs, també podia ser un punt de referència uh -huh. en, en aquests temes. Per tant, sí, sí. Un el dissabte i l'altre el diumenge. Per tant, el que es vol és uh, una mica doncs, impulsar i donar a conèixer el que és la plaça porticada de, de Massades, no? També? Sí, sí. La, la plaça aquesta realment val la pena, uh -huh. si no estat, eh, hi estat a costa un dia, però tot al Cap Vest, és amb la Fresca, és una plaça molt acollidora. Uh -huh. Però, efectivament, el que volem és donar a conèixer aquesta part de la Sagrera, que no és gaire coneguda, que val la pena i que és un entorn de pau en enmig doncs, de totes les infraestructures que envolten la segreta, la Marillana, els centres comercials, el tren, allà al mig tenim una illa de pau que val la pena descobrir. ni si a més doncs, hi tenim un, una atracció, uh -huh. un centre d'interès, uh -huh. eh, com, com la Fira de la Segre d'Art o com la Fira del Modelisme, doncs, també pot ser un motiu per, de més per acostar-nos a una estona. Uh -huh. Ara caldrà veure si l'oferta encaixa amb la demanda, potser. Bé, aquest és sempre la, el repte que tens quan fas en aquest tipus de, de, de propostes. Però, uh -huh. vaja, jo estic segur que els propis artesans sabran modular el, el seu producte de manera que sigui interessant per la gent que, que els visita. Uh -huh. jo, jo confio que això ho acabarem resolent i que, en el fons, doncs, aquí el que hem d'aconseguir és que cadascú hi guani la seva part, que els artesans doncs, puguin eh, exposar i vendre el seu producte i, per tant, doncs, ells hi cobreixen el seu objectiu, uh -huh. eh, que la Sagrera eh, es dinamitzi i, per tant, tingui visitants i tingui moviment, que és l'altre, uh -huh. i que de això doncs puguem revitalitzar el barri i enfortir-lo i dinamitzar el comerç i les botigues d'allà. Fantàstic. Tant, és el que en anglès se'n diu un win-win. Eh? Tots, uh -huh. tots col·laborem i tots hi guanyem uh -huh. la, la nostra part. De fet, per això l'Ajuntament hem fet un esforç doncs, per ajudar a posar en marxa aquesta fida i organitzar-la i, i promoure-la. Uh -huh. És el que hem de fer, que jo, les administracions en aquests casos. Clar, perquè la pregunta aquesta és una altra, que com a conseller de promoció econòmica de, del districte... A veure, de quina manera es pot impulsar el comerç de barri en un moment en què estem passant una crisi doncs, econòmica bastant forta, no? Bé, bueno, aquí hi ha diversos reptes. El principal és tenir unes botigues obertes, competitives i amb productes adequats a l'oferta uh -huh. i que sobretot competeixin amb les grans superfícies doncs, per proximitat, per qualitat i per atenció al... al, al... El client, no? Aquest és el primer mm -hmm. recte que això qualsevol comerç ho ha de, ho mm -hmm. ha de complir. Però després d'altres coses que hem d'intentar és que aquestes botigues estiguin arrelades al barri, la, pensem que el comerç de proximitat és el que en el fons ens crea vida al barri, atén a la gent, mm -hmm. eh, crea ambient, crea il·luminació i participa doncs, en les cavalcades, en les festes majors i, i en els actes de festius, no? i per tant hi participen però també amb suport econòmic. Moltes vegades uh -huh. anuncio el programa de festes. Per tant, aquest comerç, en una mesura que estigui implicat i que doni un bon servei primer, que estigui implicat al barri després i que sigui un, un element de, de convivència, doncs, crec que és on té les claus per anar, uh -huh. per anar avançant. Per tant, eh, parlant del segreter, eh, podríem dir que creant oferta podrem vèncer aquesta crisi que, que ens està apretant, no? A més que creem oferta, en aquest cas, el que creem més activitat, és moviment. Evidentment, uh -huh. ningú va comprar en una botiga si no sap que hi ha aquella botiga. Uh -huh. I, per sí, tant, el que volem és que els ciutadans del districte i de la ciutat, doncs, passegin per la segureta, vegin el que hi ha, vegin l'oferta, uh -huh. i si els interessa, doncs, Mm -hmm. doncs hi comprin, no? Mm -hmm. eh, evidentment, eh, això és un peix que es mossega a la cua, si no hi ha visitants, difícilment pots demanar als comerços que facin més oferta de la que ja fan, mm -hmm. i si no hi ha més oferta, doncs els comerços han el d'anar mm -hmm. i tancen. Llavors, si entrem en aquesta espiral negativa, això és el que s'intenta frenar. És mm -hmm. creem les condicions, perquè els botiguers, els actuals o els fogonous, doncs mm -hmm. tinguin interès en instal·lar-se en aquest barri, i aportar-hi ofertes noves, que és una cosa que ja ha passat doncs, al barri de la Ribera, al costat de Santa Maria del Mar, jo m'he uns dies, i veus un munt de botigues noves, amb productes atractius, amb ofertes diferenciades, uh -huh. i dius, doncs això és perquè el barri està eh, sanejat, perquè hi ha públic que s'hi baseix, en aquest cas turistes, perquè és la hi ha el Passeig Picà, al Museu Picasso, hi ha Santa Maria del Mar, Casca uh -huh. en Pic, i per tant això fa que hi hagi botigues doncs, que van oferir doncs, productes molt diversos, eh? des de bretzels i, i panets eh, de, de, de tradició alemanya, fins a artesanies, fins a vestits i collarets artesans, hi ha molta varietat, doncs una mica aquest, aquesta tendència a intentar refluir-la en altres àmbits uh -huh. de, de la ciutat. Per tant, doncs senyor Claudi Servalló, eh, des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Trinitat Vella, la ràdio a Sant Andreu, el que fem és fer una crida, per tant, de, de que a, demà s'acosti la gent a partir de dos quarts d'onze del matí fins a les vuit del vespre en aquest sagrerar, doncs, que pot ser una bona iniciativa per impulsar el comerç de, de la sagrera. Moltíssimes gràcies, que hi vinguin demà i cada primer dissabte de mes, uh -huh. des d'ara fins a finals d'any. D'acord. No pot ser l'ajut de l'agost, però cada, cada primer dissabte de mes estarem allà per crear aquesta, aquest cercle virtuós uh -huh. de visites, de, de, de comerç i de creixement i per disfrutar el barri, també, que és molt maco i suau. Doncs, si li sembla, des d'aquí farem la crida cada setmana a veure què, què és el que la gent doncs, pot conèixer a través d'aquesta Fira d'Art de la Sagrera. Moltíssimes gràcies Molt per la vostra col·laboració i fins una altra estona. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. A veure, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però atenció perquè tornem tot seguit amb moltes més notícies i més informació en aquest programa. Fins ara. Passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs senyores i senyors, s'acosta el que és el carnestoltes, el carnaval. I qui millor que parlar-nos d'aquest tema de com s'està organitzant aquest carnaval a la Trinitat Vella que amb el Ruben que pertany a la Comissió de Festes de la Trinitat Vella. Uh, Rubén, molt bons dies. Hola, bon dia. Entonces, ¿De qué manera estáis organizando en estos momentos el carnaval? ¿Perdona? Sí, ¿en estos momentos en qué situación estáis? ¿Cómo estáis organizando en estos momentos el, el carnaval? Bueno, lo celebraremos el 9 de febrero uh -huh. a las 6 de la tarde que empezará en el josé Andreo y Avelló. Uh -huh. sí. Y bueno, creo que lo tenemos todo a punto. Uh -huh. Qué bueno que las comparsas y grupos... ...que estén inscritas, bueno, para hacer el concurso de disfraces uh -huh. de la Trinidad. Muy bien. ¿Porque este año ha habido más participación o cómo está esto? Sí, sí no, este año hay muchísima más que otros años. Uh -huh. eh, en principio hay nueve comparsas inscritas... Sí. ...más seis grupos también inscritos... Uh -huh. ...y bueno, ha habido más que otros años. Otros años ha habido cuatro o cinco y este año hay más... Esto quiere decir que esta, este carnaval cada vez se está haciendo más popular entre la gente de la sí. Trinidad, ¿no? Sí, sí, sí, sí, mucho más que otros años. Uh -huh. Pues esperemos que funcione bien porque, eh, claro, eh, os ha llevado bastante tiempo de, de organizarlo, ¿no? Esto? Sí, sí, llevamos desde octubre del año pasado hasta día de hoy organizando y que bueno uh -huh. y preparando para que todo salga a punto y en su sitio. Pues te paso a mi compañera Marta, que voy a unas preguntas para hacerte. Rubén, vale. bu buenos días, Rubén, soy Marta. Eh, ¿Ya se ha acabado la inscripción para las comparsas? No, el último día será el 4 de febrero, ¿Sí? que bueno se hará una reunión en los, lo en los locales de la comisión de fiestas, uh -huh. que se hará el sort el sorteo de orden de salida de... La Rúa. Vale, y para todas aquellas personas que ahora estén ya con el ambiente carnavalenco y digan, pues yo quiero inscribirme, ¿qué es lo que pueden hacer? Eh, bueno, para inscribirse tienen que ir todos los lunes uh -huh. de 7 a 9 a la comisión de fiestas. Pero bueno, el último día queda el lunes, uh -huh. que bueno, que a las 8 se hará esta reunión que será para sortear el orden de salida de, de la Rúa. Muy bien. Pues, ¿y qué es lo que la gente, hay alguna cosa así especial que esté preparada para este carnaval? Bueno, sí. en principio, bueno, harán un espectáculo sí. así un poco para carnaval y tal. Uh -huh. Que, bueno, a las seis hará la Rúa, la Rúa que durará dos horas más o menos. De un y dos, ¿no? bueno, Dos horas. sí. Y para las 8 así, que bueno, se hará el desfile y concurso de disfraces uh -huh. y ocho y media, supongo, nueve menos algo, pues se, harán, se entregarán los premios ganadores. Uh -huh. Y eso quiere decir que uh, pues la gente de la Trinidad Villa que quiera ver este carnaval, pues que tendrá que estar en, en las calles donde se organiza, sí. ¿no? Sí, sí, uh -huh. que bueno, la entrega de premios que se hará allí en la plaza Yusandro Llabello. Ajá. Uh -huh que bueno, todo el que quiera allí puede ir a verlo. Porque las escuelas también han <risa> colaborado. Eh, no, en principio lo que es la rúa del barrio no. Uh -huh. Sí sé, sí sé que el, el día antes, el viernes, ¿Sí? sí sé que todos los colegios hacen una pequeña rúa por el barrio y tal a las 5:00. La uh -huh. O sea que será el mismo día pero una hora antes. No, el viernes, sino el, viernes? el día de antes. ¿El día 8? Sí, el día de antes. Vale, por el día 8 <risa> A ver si podemos ver cómo se cómo se disfrazan los niños de aquí de nuestras sí, escuelas. Sí, los niños de todos los coles, uh -huh. sé que se juntan y tal. Uh -huh. Pues si quieres añadir alguna cosa más para llamar la atención a la gente de aquí de la Trinidad Bella para que se apunten al carnaval. Nada, que nadie se pierda el carnaval de la Trinidad Bella. Uh -huh. Porque ya cuántos años llevamos haciendo carnaval aquí. Uy, aquí muchísimo, 12 años por lo menos superamos incluso a los de Sant Andreu, ¿no? O sea, sí, seguro. Sí, sí, sí. Muy bien. De acuerdo, pues, ¿tú también irás disfrazado? Sí, yo soy el cabecilla y soy el que lo organizo y, y yo voy disfrazado también. ¿Y también tan, también tan disfrazado? Sí, claro. Es lo suyo. Muy bien. Pues lo dejamos en sorpresa, no, no decimos nada de que de cómo vas disfrazado para, para que la no, gente no, te en reconozca. Sorpresa que la es gente sorpresa. que la gente te reconozca mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. De acuerdo, pues Rubén, muchísimas gracias por habernos atender, atendernos esta mañana y esperemos pues esto que sea, nada. Vaya, vaya muy bien. A, nada, a vosotros. Venga, muy muy buenos días. Buen día. Bon día. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el dia 9 de febrer a les 6 de la tarda és quan sortiran doncs, les comparses, sortiran la gent disfressada eh, per passejar-se pels diferents carrers de la Trinitat Vella. Tot això doncs, no seria possible sense, evidentment, la participació o la organització de la Comissió de Festes de la Trinitat Vella que cada any ens preparen aquest carnaval, aquest carnes toltes, que podria dir en català. Molt bé, doncs, uh, novament farem una petita pausa, però atenció perquè tot seguit tornem a més informació. Sembla sí que... No solució, quan m'imagino sense sortir de... de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella I ara el que fem és parlar amb l'equip d'esports i qui millor que per parlar-nos de quines activitats esportivament parlant es realitzen als nostres barris que amb la veu del nostre company en Ruben Domènech, molt bon dia Hola, bon dia doncs explica'ns, què és el que es prepara aquest cap de setmana aquí als nostres barris esportivament parlant? Aviam. Aquest cap de setmana tenim futbol principalment i waterpolo femení, passem uh -huh. amb el futbol. Uh -huh. La setmana passada el Sant Andreu va guanyar a casa 2 a 0 contra el Reus, Veus, ja, ja, sí, que, fa, que fa, porta quatre victòries seguides en, sí. en la Lliga. I tot, i, tot això sense, ah, I tot això amb la col·laboració del senyor Edgar, eh, que sense aquest, sí, sí, vull sense, dir, sense aquest home no hi ha enlloc. Sinó, Sí, sí. A la aquesta setmana a les 12 en punt tenim el partit del Vilareal b Sant Andreu uh -huh. el Vilareal va a desem 30 punts el Sant Andreu va a 6 en 38 uh -huh. estem a 4 punts del 4 i 5 i a 5 del 7 això ens dona un cert marge allà per estar en aquesta zona que tant volíem el uh -huh. partit d'anada d'aquest partit es va fer d'aquest rival uh -huh. va quedar acabar en Patagón aquí a casa, vull dir, veurem què passa allà a més també hem de dir una cosa important que és que uh, s'ha s'ha comprat un altre jugador no? el Serra Mitja Sí, Serra Mitja Estava bé una cosa que s'havia de confirmar i ja està confirmat Molt bé. No, no, estem reforçant-nos al màxim va bé, Ja va bé, bé això Ara si funciona la cosa Tenim rival de la Copa Federació uh -huh. el Esport de Navarra el partit és un equip que juga a la segona B també uh -huh. igual que nosaltres, el grup 2 Uh -huh. el mateix grup que Lleida i companyia Això vol dir que anirem a Navarra, no? Ah, això vol dir que a Navarra i anirem el dimecres 6 de febrer A uh, dos quarts de vuit del vespre? L'hora crec que sí Crec uh. que sí, però no t'ho puc assegurar això. Vull bueno. dir, perquè això és una cosa aquestes coses que normalment es juga però s'ha d'acabar de matitzar l'hora però dos de... jo juraria que és a dos quarts de vuit sí. uh -huh. I pel que fa al feminí, venim d'una mala notícia que és que vam perdre camp nostre contra el Badalona 1-3 Eh, no, però, bueno. no, no podem ser veïns no, no ens no, entenem no, esportem, no, no va bé això no pot ser <ríe> no. però bueno la cosa es pot remuntar aquest dissabte que hi juguem contra el Vic que ens anem a casa seva uh -huh. un altre partit d'anada ells vam venir aquí vam guanyar 3-0 vull dir esperem que ara vagi bé la cosa nosaltres vam sí. sisens ells van tots ens uh -huh. a veure què a veure però com, com, com encarria la cosa sí, sí. Di diumenge a les 12 a dos quarts de dotze ja hi haurà transmissió aquí pel futbol, uh -huh. i el Sant Andreu en joc. A dos quarts de dotze. A dos quarts de dotze, el mateix. Uh -huh. Pel que fa al, al natació, no hi ha lliga aquesta setmana, fa masculina, uh -huh. bon, aquest no ens movem aquesta setmana. La setmana passada vam anar a casa de Mataró, uh -huh. vam perdre 11 o 8, això ens deixat 9 novems amb 16 punts, però bueno. I ja pel que fa als femenins anem a... aquesta setmana ens anem a casa del Sant Feliu, la setmana passada vam guanyar 15-4 uh -huh. contra el Waterpoll 98-02 Un bon resultat per encara aquest partit contra el Sant Feliu. Uh -huh. Nosaltres anem sisens amb 19 punts uh -huh. guanyant ens podríem ficar cinquens quarts ells van desens amb 5 punts o és un partit uh -huh. teòricament assequible. Doncs ara si és veritat que podem eh, doncs això encarrilar aquest partit i que guanyi el Sant Andreu doncs... esperem que aquest... el, el que sí que hem de dir que tot això tenim un resum més ampli el diumenge a les 8 del vespre ah, el diumenge a les 8 del vespre el Paraules d'Esport això mereix d'acord amb el Tomàs no? Tomàs jo mateix el Guillem el Farà de Tècnic amb ah, l'Eix sí, sí, fem tot tot l'equip perquè aquí, la gent vegi que aquí a la Ràdio Trinitat ja organitzem les coses molt bé <laughs> exacte <laughs> molt bé D'acord, doncs, Rubem Domanec, moltíssimes gràcies per aportar-nos avui aquesta informació i ens retrobem la setmana que ve per conèixer doncs, més coses sobre els nostres equips, sobre els equips dels nostres barris. Això mateix. Vinga, doncs ara el que farem serà una pausa i tornem tots aquí.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 Molt bé, doncs tal com us hem informat en començar aquest programa, el Foment Sardanista Andreueng, uns amics nostres de tota la vida d'aquí d'aquesta casa, doncs us conviden aquest diumenge a les 12 del migdia a una nova ballada de sardanes. I per parlar-ne, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels responsables precisament del Foment Sardanista Andreueng, com és el Francesc Hernández. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, es prepara ja aquest diumenge a les 12 del migdia aquesta nova ballada de sardanes, oi? I tant, hi ha molta il·lusió, tot i que ens diuen que farà un pèl de fresqueta, però sembla que farà bon temps, sol, uh -huh. i haurà sol, i la gent té moltes ganes de participar-hi. Uh -huh. Sí, sí. Perquè quanta gent eh, col·labora en aquests moments amb el fumet sardanista en Drauenc? Home, de socis en tenim prop de 200. Déu-n'hi-do i participar doncs, bé en els cursets molta gent, uh -huh. eh, tant aprendre com a, a ajudar, a ballar, a perfeccionar, uh -huh. aprendre a comptar i repartir, Va, ets, la veritat és que tenim bastanta assistència i estem molt satisfets. Sí, sí. Mal, 200 persones ja és més de la gent, de la gent que col·labora a la ràdio, o sigui que això ja, ja és important. <laughs> sí, sí, <laughs> no. A més, en aquesta ocasió he convidat la coble contemporània, que és una d'aquelles cobles doncs, importants, no, a tenir en compte. Sí? Em sembla que hem perdut el francès. Uh, hi ha la possibilitat de recuperar-lo? No? D'acord. Molt bé, doncs fem una pausa. <ríe> fem una pausa i intentarem recuperar-lo, aviam, si és possible.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 Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Ara sí, hem recuperat el Francesc Hernández, molt bon dia. Sí? Ah, em sent? Ara em sents? Sí. sí, sí. Molt bé. No, Allà, la, dèiem que la cobla... No, ara no em sento. Uh, tenim, sembla que tenim alguns problemes, uh, per tant intentarem trucar una altra vegada, però uh, ja serà l'última, aviam si, es, si ho podem fer. La memòria creu querden Men ti desiar mentre el nostre men món és mor. Peus de la terra, cobertes de flors. Quès que el silenci fega murmuris del subsol. Molt bé, doncs ara intentarem recuperar aquesta trucada amb el francès molt bon dia. No, no hi ha manera. Molt bé, doncs sembla que no hi ha possibilitat de recuperar aquesta trucada. El que fem és eh, doncs això dir-vos que el fumet sardanista Andreueng us convida a aquesta nova ballada de sardanes que es realitza a la copla contemporània a la plaça de Can Fabra. Serà aquest diumenge a les 12 del migdia. Molt bé, doncs un que ara el que farem serà continuar amb el nostre programa d'avui perquè tenim algunes eh, coses importants a comentar-vos. Entrem ja dintre del que és la nostra habitual agenda. L'agenda, Des del 91.6 de la FM escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, després de comentar-vos que aquest diumenge a la plaça de Can Fabra a les 12 del migdia hi haurà aquesta ballada de sardanes de la cobla contemporània, eh, Continuem oferint-vos algunes informacions, alguns actes, algunes activitats que podeu realitzar aquest cap de setmana, com és el, el fet que al Sant Andreu Teatre us acosta la producció Pinotxo de la Roseland Music a Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria, número 59, us ofereix a partir... 54. 54, perdó, us ofereix a partir de demà dissabte la producció Pinocho, de la companyia Roslam Musical. Uh -huh. Doncs hem de dir que és una impressionant versió multimèdia del conte de sempre. Evitem les mentides i la mandra perquè ens poden portar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 de la imatge, doncs es tracta de dansa i teatre tot barrejat eh, en aquesta producció Pinotxo que durà 55 minuts Demà dissabte s'estrena a les 17.30 hores diumenge a 12 hores i 17.30 hores a partir de 4 anys en català i 9 euros Molt bé, doncs ja sabem més informació de què és el que podem fer aquest cap de setmana però atenció perquè ara el que us oferim és una exposició, que hi ha gent que vulgui gaudir d'alguna exposició doncs eh, dir-vos que l'Espai Josep Bota de la Fabra i Quaats us ofereix l'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona, en especial, un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou illegrement industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. En aquest context que apareixen els anomenats microcotxes. Fins al 15 de març del 2013 a l'Espai Josep Bota, Fabra i Quaats, carrer Sant Adrià número 20. Dir-vos que aquesta exposició el que trobareu doncs, és que després de la desfeta de la Guerra Civil i gràcies al dinamisme de la seva ciutadania i el bagatge tècnic adquirit fins abans de la Contesa Bèlica, en pocs anys Catalunya va tornar a ser la zona capdavantera de l'estat espanyol pel que fa a producció industrial i manufacturera. A Catalunya i a Barcelona, en especial un gran nombre de tallers petits i mitjans, van iniciar amb el seu propi esforç un nou enlairement industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció.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 de dimarts a divendres de 17 a 20 hores, dissabtes i diumenges de 11 fins a les 14 hores i de les 17 a, a les 19.30. I hem de dir que aquesta exposició eh, que es realitza a la Fabra i Coats és organitzada pels amics de la Fabra i Coats i pel Museu d'Història de la Ciutat, MUVA. A més, hem de dir que s'organitzen visites comentades. De la Fabra i Coats ens en anem cap a la nau Ivanov, que us ofereix un nou horari per l'estat Jan Sessio.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 Entrada, 6 euros. Amics de la nau i associació, tot pel claquer, 4 euros. I no ens movem de la nau Ivanov. Atenció, perquè us ofereix la representació de l'obra Peceres. La nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix la representació de l'obra Peceras de Zombie Company. L'obra es podrà veure fins aquest diumenge. Doncs Peceres és el futur. Potser d'aquí una dècada, potser només d'aquí un mes, les lleis han canviat i el paper de la dona a la societat ha superat un punt d'inflexió històric. Les peixeres estan resultant tot un èxit. Els nous espais de recreació en boca de tots. Per desgràcia, la llei ignora que la veritat no es modifica a voluntat. Amb aquest, amb aquest muntatge, Peceres a la nau Ivanov, The Zombie Company formula una crítica contundent contra tots aquells que s'amaguen rere només abusives amb l'únic objectiu de beneficiar-se dels altres. Peceres ens transporta a un demà proper massa proper. Dura 60 minuts, la entrada són 12 euros euros i per als amics de la nau el 50% més d'una consumició gratuïta. La venda d'entrades alta l'entrada una hora abans a taquilla, de dijous a dissabte a les 21 hores i el diumenge a les 19 hores. I si us penseu que aquí al barri de la Trinitat Vella no hi ha res a fer, doncs totalment equivocats perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una aula digital i crear espais multimèdia. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix tot un seguit d'activitats dins la seva aula digital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 Totes les activitats són gratuïtes. Les places són limitades. Cal tenir carnet de biblioteca per accedir a l'oferta formativa. No es deixaran entrar les activitats 15 minuts després que hagin començat. Les activitats es realitzaran només si n'hi ha un mínim de 3 persones inscrites. S'avissaran només els admesos per telèfon o per correu electrònic i en cas d'un accés de demanda tindran prioritat les persones que no hagin cap participat en cap curs amb anterioritat. Molt bé, també dir-vos que la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella us acosta al seu club de lectura, però d'aquest tema en parlarem més endavant en altres dies, perquè tenim encara molts dies per, doncs, per, per parlar-ne en aquest mes de febrer que acaba de, tot just de començar. Molt bé, doncs nosaltres que donem les gràcies al Ricardo Malabé, que ens ha estat fent avui de tècnic de so, i també a la Marta Sant que avui ha estat la meva companya en la presentació d'aquest programa. Nosaltres ens retrobem demà... Ai, no, demà no. Atenció, demà no. Ens retrobem el dilluns. Que passeu un bon cap de setmana i bona tarda. Adéu-siau. Marxem. Ens n'anem?